și în și pe pământ, el tată, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vă aducem, iubiți ascultători, programul numărul 223. Studiul nostru de astăzi ne aduce, în face Evanghelia după Matei, capitolul 25, din care citim impresionantele știri cu privire la vremurile din urmă, vremurile când Domnul Isus va veni și va face judecata pe pământ și anume suntem la versetul 34. Dar mai înainte de a ajunge la textul anunțat, aș vrea ca de data aceasta să mă adresez în mod expres sexului frumos doamnelor și domnișoarelor, în special acelora mai finuțe, cu o rețetă minunată de felul cum să-și întrețină mâinile ca să aibă mâini cu adevărat frumoase. Vi se pare cumva caragios că ne îndeletnicim și cu astfel de probleme? Așteptați numai o clipă și veți vedea cât de cu adevărat folositoare poate fi practica aceasta privită însă din perspectiva veșniciei. Se spune că mai multe doamne bogate s-au strâns odată într-un salon pentru a hotărâ care dintre ele avea mâinile cele mai frumoase. Un domn bătrân a fost însărcinat cu această alegere. Distinse, doamne, le-a zis el, eu nu pot încă să răspund la întrebarea pusă, căci trebuia mai întâi să întreb săracii din acest oraș, fiindcă cea mai frumoasă mână este aceea care miluiește mai mult pe cei săraci. Doamnele cele bogate s-au rușinat auzind vorbele spuse de bătrân. Iubiți ascultători, nu știu dacă într-adevăr întâmplarea aceasta este autentică. Știu însă un lucru. În ziua veșniciei, despre care vom vorbi în curând și în textul lecțiunii noastre de astăzi și de cele următoare, Domnul Isus va veni și se va prezenta fiecăruia dintre noi, vrem sau nu vrem, oricât am fi de surprinși, în persoana fiecărui sărac care a bătut la ușa noastră în persoana fiecărui amărât cu care ne-am întâlnit și pe care l-am disprețuit și nu l-am băgat în seamă. Vom fi groaznic de surprinși atunci pentru unii va fi cutremurătoare clipa aceea când vor vedea că săracul pe care l-au disprețuit și n-au vrut să-i arunce nici măcar o căutătură de ochi a fost Domnul Isus și în ziua cea mare va sta cu el în față. Să nu vi se Pare că acestea sunt povești și Domnul Isus, însuși, ne lasă scris în cuvântul său felul cum se identifică personal cu toți cei ai lui din lumea aceasta care sunt acum în sărăcie și lipsă. Tot în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, vom afla pe parcursul lecțiunilor noastre, în următoarele două sau trei lecțiuni, unde Domnul Isus spune că ori de câte ori ați făcut unul din aceste lucruri, și spune el textual, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei. Domnul Iisus accentuează, mie mi le-ați făcut sau mie nu mi le-ați făcut. Iar în altă împrejurare, foarte ilustrativă și aceasta, cu ocazia întoarcerii la Dumnezeu a lui Saul din Tarz, care a devenit apostolul Pavel, apostolul neamurilor, atunci când Domnul Isus îi apare pe drumul spre Damasc, îi pune următoarea întrebare. Saule, Saule, pentru ce, și vă rog fiți atenți ascultători iubiți, mă pregonești. Deci Domnul Isus se identificase atât de perfect cu toți cei pe care îi prigonea Pavel, încât Domnul Iisus nu îi spune pentru ce prigonești pe copiii mei, pentru ce prigonești biserica mea, pentru ce prigonești credincioșii mei, ci spune pentru ce mă prigonești pe mine. Pavel avea toate motivele să se uite în sus și să spună, Doamne, eu știu că Tu ești un Dumnezeu acolo, dar ce are a face prezența Ta de acolo cu prăpădiții ăștia de aici pe care eu îi torturez? Domnul Iisus îi spune însă, pe mine mă prigonești, iubiți ascultători, tot ceea ce facem sau nu facem, unuia dintre cei mai neînsemnați credincioși în ochii noștri, să știți că facem sau nu facem Domnul Iisus Hristos, care astăzi ni se înfățișează cu masca aceluia pe care noi l-am întâlnit și nu l-am luat în considerare. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, câtă bunătate ne arăți astăzi că ne avertizezi, ne faci cunoscut adevărul acesta mare și ne dai încă un nou prilej să ne pregătim o veșnicie fericită împreună cu Tine. Nu ne-ai lăsat în necunoștință, ci ne-ai arătat acum, Doamne, că Tu ești una cu toți copiii Tăi de pe pământ. E un gând plin de mângâiere și pentru noi. Și în același timp ne îndeamnă să fim foarte atenți Doamne ajută-ne și pe noi astăzi Să căutăm să avem mâini frumoase în ochii Tăi Având mâini deschise pentru toți cei nevoiași din jurul nostru Ajută-ne ca în textul pe care îl vom asculta și astăzi Să învățăm să cunoaștem mai bine acest adevăr Să-ți facem ție bine azi Pentru ca la urmă să ne faci și tu nouă bine în veșnicie Amin Jo se dăruje, ar dinși au, n-am înca saviat, dar în orașul străluciri divine nu mai e n song. Așadar, iubiți ascultători, după cum am anunțat în deschiderea lecției de astăzi, ne aflăm la Evanghelia după Matei, capitolul 25, din care citim pentru început versetul 34, urmat de explicații de care îl însoțesc. Atunci, Împăratul va zice celor de la dreapta lui: Veniți, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care va fost pregătită de la întemeierea Lumii. Haideți acum să găsim câteva explicații, să putem să înțelegem mai bine cele ce a vrut Domnul să, să ne spună aici. Și anume, înainte de accidentul păcatului, Dumnezeu a pregătit împărăția lui pentru cei drepți, înainte chiar ca ei să săvârșească vreo faptă bună. Totul a fost prevăzut. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți! Dreapta este mâna cu care lucrezi mai bine și mai sigur. La dreapta Domnului Isus vor fi cei care s-au supus voie și rânduieli lui Dumnezeu cu ușurința mâinii drepte față de stânga. Ei vor moșteni împărăția, adică vor stăpâni comorile lui Dumnezeu. Dreapta Domnului este izvor de binecuvântare. Dreapta Domnului câștigă biruința, după cum citim la Psalmul 118, cu 16... Dreapta Domnului înalță sufletul în slava puterii și luminii veșnice. Fericiți vor fi toți cei care de bună voie au trecut de pe acum la dreapta Domnului prin credință ascultătoare și dragoste fierbinte. Pentru ei este pregătită împărăția tuturor harurilor veșnice. În ziua judecății, Marele Păstor și Judecător Domnul Iisus va face doar lucrarea de alegere și despărțire a acelor suflete, care deja s-au ales și s-au despărțit din mijlocul lumii, încă de acum, din timpul vieților pământești. Va alege pe cei care au devenit oi în timpul harului, adică în vremea de acum cât trăiesc, prin nașterea din nou. Deci, atunci lucrarea va fi încheiată și nu se va face decât ultima parte, selecția, primirea răsplății. La sfârșitul vieții nu vom fi întrebați câtă bucurie am avut în ea ci cât serviciu am adus. Nu vom fi întrebați cu privire la felul cât de plină de succes a fost viața, ci cât de plină de jertfă. Nu vom fi întrebați cât de fericiți am fost, ci cât de folositori. Nu vom întreba cu cât ambiție am realizat și ne-am realizat noi în viață, ci câtă dragoste am dăruit. Viața ne va fi judecată după dragoste și dragostea după roade se cunoaște. Împărăția este pregătită numai pentru binecuvântații Tatălui. Și ce trebuie să facă omul ca să fie binecuvântat, adică vorbi de bine de Dumnezeu? Să treacă de partea lui Dumnezeu în felul cum a trecut Maria, sora Martei. Ce binecuvântare frumoasă a rostit Domnul Iisus pentru ea! Ca să ajung să mă vorbească Dumnezeu de bine, să mă binecuvinteze, trebuie mai întâi să trăiesc eu după voia Lui, și să-L vorbesc eu de bine pe El mai întâi. El nu mă poate vorbi de bine atâta vreme cât eu să vășesc lucruri care lovesc în lucrarea Lui, lucruri care duc la moarte și nu la viață. El nu poate vorbi de bine păcatul. Maria a fost vorbită de bine de Domnul Isus pentru că ea s-a aripit cu toată ființa ei de El și toate celelalte lucruri le-a părăsit. Marta însă n a fost vorbită de bine pentru că ea era frământată și împărțită de alte lucruri. O inimă împărțită nu poate fi vorbită de bine de Dumnezeu, nu poate fi binecuvântată de Dumnezeu. Nu există muzică mai plăcută în tot Universul decât să auzi în ziua judecății, că și pentru tine sună cuvintele. Veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți în părăția care va fost pregătită de la întâlnirea lumii. Doamne Isuse. Să-mi dai harul ca să mă pot purta în așa fel, încât să fiu vorbit de tine de bine de acum. Iar atunci, în ziua cea mare a judecății, s ucie eu muzica plăcută a chemării Tatălui Ceresc la părtășie cu el. În versetul următor, în versetul 35, Domnul Isus ne arată pe aceea cărora le va fi adresată această chemare binecuvântată, pe aceea care vor auzi, așa cum s-a spus mai sus, cea mai plăcută muzică din toată istoria creațiunii lui Dumnezeu. Iată ce au făcut aceștia ca să poată auzi această muzică. Citim versetul 35. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit. Haideți să înțelegem puțin mai mult ce vrea Domnul Isus să ne spună în versetul acesta. Viața se păstrează prin hrană. Unde este viață, este nevoie și de hrană, fie că e vorba de om, fie că e vorba de Domnul Isus, fie că e vorba de ființe fizice, fie că e vorba de ființe spirituale. Îngerii au și ei hrana lor, după cum se arată în psalmul 78, la versetul 25. Felul hranei este după felul vieții. Viața plantelor are hrana ei. Animalele după soiul lor au și ele hrana lor, oamenii de asemenea după felul lor au și hrana. Este hrană materială și este și hrană spirituală, după cum găsim la 1 Corinteni capitolul 10 cu versetul 3. Domnul Iisus ne spune în versetul acesta. Am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. El este viață. Deci și el are nevoie de mâncare, și mâncarea lui este de o natură deosebită. Mâncarea mea este să fac voia celui ce mă trimesc și să împlinesc lucrarea lui, ne spune Domnul Isus la Ioan 4, cu 34. El flămânzește și astăzi pe pământ și caută undeva hrană, caută inimii care tânjesc după împlinirea voiei sale, care se topesc după înfăptuirea lucrării sale. Acestea îl pe El cu adevărat. Hrana Lui nu s-a schimbat și nu se va schimba niciodată. Cât de puțină hrană găsește El astăzi printre noi, cei care spunem că-L urmăm. Inimile care flămânzesc după împlinirea voiei sale, care flămânzesc după neprihănire, sunt singurile inimi care satură pe Domnul. Căci cine flămânzește după neprihănire, în mod natural, va fi și milos, și darnic și iubitor, el își va împărți și pâinea materială cu cei flămânzi. Cine flămânzește după împlinirea voiei lui Dumnezeu, nu se va mai lega de alte idealuri, ci tot ceea ce are, tot ceea ce îl face, se îndreaptă spre această țintă. Domnul flămânzește, tu ești gata să-l pe el împlinindu-i voia? Dernicia noastră nu-l satură pe el, ci felul cum este făcută această dărnicie. Starea inimii este aceea care dă preț unei fapte. Aceeași fapte, săvârșită de două inimi deosebite, adică una neprihănită și alta păcătoasă, în ochii Domnului nu este aceeași. Unii dau pâine celor flămânzi pentru ca să fie lăudați de alții, alții fac anumite fapte bune urmărind vreun interes oarecare. Oare pot fi primite asemenea fapte să fie primite de Domnul ca hrană pentru el? Inima neprihănită care caută voia lui, orice ar face, este primită de Domnul, el simte plăcere și într-adevăr se hrănește cu astfel de jertfă. Domnul flămânzește și astăzi. Hrana lui o caută la mine și la tine. Dacă nu caut voia sa, el nu va găsi hrana dorită spune deci Domnul Iisus, aici, am fost flământ și mi-ați dat de mâncat. Dintr-o țarină, culegi ceea ce-i sameni. Un popor care păcătuiește, primește plata fără de legii pe care a făcut-o. Un suflet în care iubirea nu poate locui, nu va putea niciodată intra în casa iubirii. Dumnezeu de lucrurile sale alte cu foarte mică plată. Pe o bucățică de pâine, pe o haină, un pahar cu apă rece... Pentru atâta lucru, El îți dă daruri minunate și care durează veșnic. Să ne închipuim că trecem prin lume și că nimeni nu ajunge fericit prin prezența noastră. Trecem pe lângă cei flămânzi și nu le dăm nimic de mâncare. Trecem pe lângă cei însetați și nu le dăm măcar un pahar cu apă rece. Trecem pe lângă cei străini și nu le deschidem ușa casei noastre. Trecem pe lângă cei goi și nu gândim să le dăm măcar o haină veche, care nu ne mai face trebuință. Trecem pe lângă cei bolnai fără ca măcar să le un cuvânt sau fără să ne rugăm pentru ei. Ei bine, dacă ne purtăm în felul acesta, este oare cu putință să intrăm în cer? Nu, fiindcă acolo stăpânește Fiul lui Dumnezeu, care și-a lăsat slava și tronul ca să caute și să mântuiască pe cei pierduți. Numai urmând pilda pe care El ne-a dat-o când a trecut pe pământ, prin puterea și prelucrarea Duhului Său cel Sfânt, putem să avem parte de slava sa cea veșnică. În continuare, în versetul următor, versetul 36 de la Matei 25, Domnul Iisus enumere alte caracteristici pe care le întrunesc cei care vor auzi muzica aceea plăcută, veniți binecuvântații tatălui meu. Să ascultăm versetul. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Iubiților, omul nu este numai duh, ci este și trup. El nu are numai nevoi spirituale, ci și fizice. Omul este întreg numai când este luat în totalitatea lui, adică trup, suflet și duh. Și ajutorul de care are nevoie slujește întregii sale ființe. De aceea, Domnul Isus, când a venit pe pământ, nu s-a descoperit numai pe sine și pe Tatăl, ci a descoperit și pe om nevoile lui de orice fel. El nu era preocupat numai de mântuirea sufletelor și de vestirea Evangheliei, deși aceasta era ocupația principală, ci se interesa și de sănătatea trupului și de nevoile materiale ale oamenilor. Căci nu poți face slujbă duhovnicească pentru oameni dacă nu împletești această slujbă cu îngrijirea nevoilor lor materiale trupești. Dragostea față de aproapele se dovedește în primul rând ajutându-l nevoile trupului. De fapt, Partea nevăzută a credinței se arată numai prin faptele văzute. Toate virtuțile au o bază materială. Fără aceasta nu pot fi. În viața de căsnicie, dragostea soților nu este dovedită numai prin sărut, ci soția și-o dovedește când îi coase și gătește bărbatului, iar bărbatul o dovedește prin munca sa câștigând pâine, îngrijindu-se ca soția lui să nu ducă lipsă de nimic. Empletirea, muncii a lucrării duhovnicești cu munca fizică pentru ajutorarea oamenilor, aceasta este o adevărată slujbă pe care ne-o cere Dumnezeu, singura care poate trezi sufletele la mântuire. În ziua judecății, Domnul Isus nici nu ne va întreba dacă am predicat Evanghelia, ci ne va întreba dacă am hrănit pe flămânzi, dacă am primit pe sărați și pe străini. Dacă ajunge numai să vii și să vezi un bolnav, da, păi să-l și îngrijești. Luther spune că faci mai mult ajutându-l cu un ban pe un sărac ca să se hrănească, decât să clădești o biserică de aur tuturor sfinților. De părerea aceasta este și un alt mistic german când zice Este mai bine să dai mâncare unui flământ decât să te dedai contemplației. Se hrănește cu păcat cel care gătește bucate numai pentru sine, spunea o carte veche. Orice binefacere făcută omului Indiferent că ce e prieten sau dușman, Domnul îi o faci. Deci pe orice om trebuie să-l primești ca pe Domnul. Ce frumoasă ar fi purtarea noastră dacă am avea mereu înainte acest adevăr. Așadar, spune Domnul Iisus, am fost gol și m-ați îmbrăcat. Să fii gata să acoperi goliciunea fratelui, așa cum Sem și Iafet au acoperit cu mantaua goliciunea lui Noe, aceasta este o slujbă sfântă. Câte slăbiciuni au frații noștri! Cine să le acopere în fața lumii? Și bolile și temnițele nu sunt numai pentru trup, ci și pentru suflet. Psalm 142 cu versetul 7 vorbește despre temnița sufletului, cântarea cântărilor din capitolul 5 cu versetul 8 vorbește despre bolnavă de dragoste. Să împletim deci o parte cu cealaltă, și în felul acesta vom semăna cu Domnul Isus. Am fost bolnav, spune el mai departe, și ați venit să mă vedeți. Dacă vrem să înțelegem cu adevărat aceste cuvinte ale Domnului Isus, n-avem decât să intrăm într-un azil întemeiat de un credincioș și condus de credincioși. Sunt și astfel de așezăminte în lume. Veți afla și veți vedea lucruri minunate acolo. Veți afla cum oameni mișcați de strigătele sfârșitoare ale durerilor omenești și au îndreptat privirile către Dumnezeu. Găsind în Domnul Isus mântuirea sufletelor lor, au căpătat putere să-și întrebuințeze tot avutul în slujba Lui, întemeind așezăminte pentru alinarea suferințelor a celora pe care îi chinuia boala. Și veți vedea și astăzi pe toți aceia care continuă această lucrare de iubire față de bolnavi și care trec necunoscuți, cu toate că fac lucruri mari. De o parte, acolo, veți tot ce e mai neplăcut ființei noastre, Plânse-te, boli și dureri de tot felul. De altă parte însă vezi o bucurie stăpânită, o bucurie aleasă, aceea de a iubi pe bolnavi. Să căutăm să dobândim de la Dumnezeu o inimă așa de iubitoare, ca să putem cerceta și îngriji pe bolnavi. Să căutăm, ca și în această privință, să călcăm pe urmele Domnului Isus, care în iubirea Lui s-a făcut una cu cei ce sufereau și plângeau. În versetul următor, acum versetul 37 de la Matei 25, Domnul Isus ne prezintă mai departe dialogul care va urma la sfârșitul vremurilor de atunci. El spune, atunci cei neprihăniții vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămâni și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? După cum omul sănătos nu-și simte organele trupului, nici cele din Lăuntru, nici cele din afară, ele funcționând fără să le poruncim și fără să ne gândim la ele, după cum pomul roditor face roade fără să se forțeze, ci el rodește în mod natural în virtutea existenței lui, fiindcă așa este felul, după cum soarele își trimite lumina și căldura fără gândire și muncă, ci face lucrul acesta, fiindcă așa este natura, tot așa cel neprihănit și sănătos duhovnicește nu stă să-și facă socotere în ceea ce privește trăirea și lucrarea lui. El își duce viața în mod natural și nici nu și dă seama când face bine, când este smerit sau când este plin de pace. Pacea, smerenia, dărnicia, dragostea și toate celelalte roade ale Duhului înfloresc și cresc continuu pe copacul vieții sale celei noi, fără ca el să se forțeze sau să se gândească la așa ceva. Totul este natural, așa după cum natural este ca inima să-și trimeată sângele în tot organismul, și apoi să-l reprimească pentru a-l curăți, fără să o cineva, fără să se gândească să facă lucrul acesta. Smerenia adevărată, spune odată un om al lui Dumnezeu, nici nu știe că este smerită. În clipa când cineva știe că este smerit și face caz de smerenia lui, acela nu a atins nici măcar marginea smereniei. Cine este conștient de dărnicia lui și face caz de ea, acela n-a aflat niciodată natura adevăratei dărnicii și n-a prins cu mintea lui frumusețea învățătorii Domnului Sus care spune să nu știe stânga ce face dreapta. Când cineva poate să spună în cuvinte cât iubește, încă n-a ajuns la adevărata dragoste. Când omul își simte brațul, brațul este bolnav. Când își simte ficatul, ficatul este bolnav. Când își simte stomacul, Stomacul este bolnav. Numai lucrarea pe care o fac organele bolnave o simte omul. Tot așa stau lucrurile și din punct de vedere duhovnicesc. Orice lucrare duhovnicească pe care o simți îți indică o anumită latură a vieții duhovnicești care suferă și care este bolnavă. Cei neprihăniți și sănătoși duhovnicește vor răspunde în ziua judecății. Doamne! Când te-am văzut noi flământi și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat să bei? Ei, deci, vor răspunde surprinși de toată vorbirea și lauda pe care le a va aduce Domnul Isus și de aceea întreabă când au făcut ei toate acestea, căci niciodată nu s-au gândit și nici nu s-au forțat să le facă. Ei doar și-au trăit viața duhovnicească în mod natural, făcând lucrurile naturale. Aici este taina vieții creștine a vieții în Hristos. Să trăiești în mod natural lumina și dragostea, smerenia și dornicia. Acestea trebuie să devină care speriația vieții tale. Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 223 al emisiunii Creștine de Radio Evanghelia, Lumina Vieții. Nu însă, înainte de a mulțumi lui Dumnezeu pentru nou prilej pe care ni l-a dat, trezindu-ne la adevăr și anume să-i dăm voie să trăiască în noi El însuși, ca rodind roadele Lui divine în ziua cea mare a judecății, să fim primiți cu bucuria pe care ne-a pregătit-o pentru toți cei care au rodit roadele Lui. Și acum, iubiți ascultători, în timpul care ne-a mai rămas disponibil, doresc să dau citire unei poezii foarte în ton, cu subiectul lecțiunii noastre intitulate De vrei să faci? De vrei să faci ceva frumos? Pentru Hristos privește bine și ai să descoperi neîndoios ce aproape e Hristos de tine. Privește ochii înlăcrimați, privește frunțile asudate, privește atâția îndurerați și ascultă cum te cheamă toate. Ascultă cum te cer cei goi, cei însetați, cei fără mamă, cei orbi și închiși, și spune apoi: Nu soare el cei ce te cheamă? Nu-ți vrea el flori și nici cântări, câte de lacrimi mai nevoie, și în locul Sfintei ascultări, nu-ți vrea tămâie, nici aloie. Coboară din înălțimea ta, ridică-te din rugăciune, înceată de a mai tot cânta și ascultă mila lui ce-ți spune. De vrei să faci ceva frumos, ceva ce Dumnezeu îți cere, ceva mai vrednic de Hristos, alină zilnic o durere. Amin.